Bueno, ba, gaia zaldatuko dugu eta orain azken sortzi denboraldi, ba, bueno, e, denboraldietan Real Unionen kamiseta defendatu duen jokalariarekin solastera igaroko gara, defentsa borrokalaria morratua eta azken urtetako kapitaina Mikel Azkoiti, eguerdi hon? Eguerdi hon, bai. Bueno, guk penandiarekin jaso genuen astelenean ba, Real Unionen jarraituko etzenuen berria pentsatzen dut, ba, sortzi urteren ostean, zuk ere ba, berdin jasoko zenuela albistea. Bai, bai, ala izenda, e, urte asko dira, e, nere etxe bihurtu da, irun, eta bai, penaz jasoet, baina, bueno, naturaltasun ze bai, bai, gizu lehenu berando iriztala momentu hori, eta ala izenda, urte izenda. Ez dakit eh, espero zenuen horrelakorik, espero zenuen ba, ba kontratua ba, bueno, berritzeko eskaintza ez izutela eskainiko, ez dakit eh, espero zenuen albistea? Bueno, eh, posibliaien barruen zahartzen zan, eh, esperantzak eban eusken aukera izateko, baina bazan aukera bat ez ezkaintza ez hori ez eukitzieta, eta bueno, azkenien ala izan da, ena usorpreza zarrapau, baina horrek ez dukentzen eh, pena hori, Barruen daugetela. Hori izan behar, nizun pena, izan ere sortzi urte luzerako ematen dute, bizipen asko, e, ez dakit e, zerbaitekin geratzen zaren edo zer, etzi, e, bueno, e, zer zerrekin geratzen zaren eta, eta bueno, ze hori aldatuko zenuke? Bueno, anik guztet geratzen aizena sortzi urte hauetan ez zautu eten jendietz, e, bukaeran urtien, urtien ogei, ogei, oge, eta pertsona, berrikin egezu urtide pasatezu, e, aldagela nahi beste benbora zelasen e, bidaietan, jende pila bat ez dut, eta nik uste futbolak eman duen esperientzio honenetako bat hori gala. Ez dut duetan eta pertsona bezala asko hazteko balixo bizantik gela. Mikel, eh, bueno, azken urteak saiak izan dira e, bueno, burua edo B atzera egiten badugu ez azkenengo bi urteak atengoaren aurretik Getxera ba, bueno, postuetatik hurbil eta bueno, promozioa jokatu eta den azukk ere lesionatute bueno, ba, lesioa gainditu behar izan zenuen saiak izan ziren e, no bai momentu onak eta txarrak bizi izan ditu zurrel unionen. Bai, e, benetan, edizio esateko, pasatu hito den zortzurtetan, gehio izendie atzealdien ikusi gehan urtiek, urte zailek, nahi bantzio esan, hori zen da Real Unionen realidari azkeneko urte hauetan, eta nik benetan asko baloratzetela urte zailo klubei eutxi izena e, maila hortan. Ez da, badaki jendie betik eixo nahi dula, jendie gora behire zeuela, Pentsatze guela, baina realidadi hori izen da, borroka asko inberri zendeu, bibaren ben mailei eusteko, eta urte zailosetan hori lortu izenaren ikuste, e, balorea handiko lana dala urten, lortu deun, igoera atxo hori higoera lortzeko, aurretik dan asko inberri da mailea ez galtzeko urte askotan, eta niretzat balorea undize dauk e, horrek. Hori galetu bernizun, e, urte zailen ostean e, igoera, Eta bueno, o, taldea horrela ustea ere, bazuri ere beintzat bueno, lasaitasuna ekarriko dizu, ez? Bai, bueno, ez dakit jigo baino gehi lasai usten dagoena nik urte hauetan eta egunero indetzen lana da. Eh nere izoteko heria eta futbolak bizitzeko heria hori da. Egunero dana ematea, bai entrenamentuta bai partioetan eta hori zan egunero taldeki bai futbolin partioa tastea gintzenen eskatzen gizon gauza bakarra elkarrekin egoteko eta dena zela zen usteko, eta alde hortatik neure buruk lasainua. Hori usten lortu dutela, hori dala kirolari bat izkatu bertakona, eta alde hortatik lasain. E, aurtengo denboraldian ba, bueno, e, jokalari edo Real Unionen urteak e, zeramatzaten zera matzaten e, jokalari ugari zeuden plantilan, ba, zeuden beste batzuk oso gazteak zirenak, ez dakit e, nolakoa izan den e, zuen arteko harremana imaginatzen dut ona e, be, e, zera, e, Real Unionen sen hori, borroka sen hori e, ba zuek, adibidez, e, ekik edo, edo zuk, e, Mike Laskoitik ba sortzi denboraldi dara matzazula eh, Real Unionen, ba, dibidez geixan elosegi bati, ez, zer nolako konekzioa izan dezuten, ona izan da, urte oso antzear, baina etorkizunerako ere ona izango delakoan? Ba, inaiz eta urte niko arraro xamarra izendan, ez, zebulako eukit zelatik eta aldagelatik kanpo alkarrekin denok batea denborazko goteko aukeraik, nik uste lortu duguela, eh, aldagela alda hon bat sortzie, eh, esperientziseko onpartizu dut johu baitare egunerokotasunen, gaina urte bat izen da normalin bakoitzek bere era akalien eta lagunekin neoteko denbora edo aukera asko eukieztuna, aukiz, baina nik uste lortu duk atalde sendo bat izetie, eta beterano eta berri arteko harteko ekilibri hori ere mantendu du, eta nik uste kurkie alde hortatik eh, oso hona izen da, lanibestu da jokin oso guztu hona eh, izurtu oso Eta, bueno, ba, elortu dien, en parte bat horire bada, bat, kirolmalie eta beste bada kalde sendo bat izotia, eta, bueno, balde hortatik ondo. Mikael, e, sortzi urte, e, asko eman duzu Real Unionen gatik, eta horregatik, e, bueno, ba, onmen e, zu eta Jorge Galan, onmen duko zaituztetela e, iragarri zuen klubak, e, oharrean. Bai, bueno, nik ustez rekonozimentu pixketu bada laimeste urte horreotina, eta, bueno, e, bai, ondoa ditz e, e, e, ez dut, nire gudu, girutzen dut, eibilbide lutsabatin dibenak eta klubetik hola eta berre dela, klubek ezin du bukau jokalaxek bukatze benin bukola, baizik eta pixkat e, berriz alimenta uberdu horre, jokalaxek ertetze benak irunetik, Atzea berrize provintzi maileene unionekiko lotura hori sendotzen juteko importanti da. Klubetik ateatzen jendie ondo ateatzea, eta, bueno, e, ba, ponsik hartuko tomen alditzo hori. Mikel, pertsonalki, e, orain zure torkizona nola aurre ikusten duzu? Ba, ba, ez dakit, ba, oinoporretana no, eta piskat horri bueltake maten azteko gara iona da. Ea, ea nola antolatzen, azkeneko urtetan ez niongon zailantai jaukiz zerrein nahi nun, baño nola atea gutxi da ni dune futbolian jarraitzea ekua ba oinikus ikusikoitz e, aber ze aukera dauden eta batiz bat e, family joke urte asko dio futbolean eta aber benetan zerbait interesgarria dagoen edo momentu edo ikusidan ba, beste, beste etapa batia jasera bat emateko ikusiko dorain goporetan hori pentsatzen nai gabain bai, eta bai family eta ikusiko du aber ze ze erabaki hartze du E, bueno, beste etapa bat e, Real Unionik irekiko du, e, bueno, Jabe Berriak iritsiko dira estadibun galera, ez dakit e, zuri, edo, bueno, e, jakintzen uenean, albiztea jakintzen uenean, e, zer nolako itxura ematen dizun e, emeritarren, emeritarren proiektuak? Ba, asteiko, e, ateratzea dihun direktibak e, onetsi baldin badu proiektu hau, ja konzianza asko ematen, aurretik horretik edizemik jubela proposamen asko, baina bazekixe benetzebela ez dozein lekutan utzi nahi, bazekixe klube usteko, eta nola utzi nahi zeben, eta hor duen, e, ni, ni fiatzen nahi behaien gestioak aldaketa ontako, eta hor alde hortatik, ba, seguru ondo behiratu ebela, eta seguru jende zerioa ala. Ta aparte, emeri, eta emeri ningurua hor sartzeak, ja konfiantza asko emateko, e, ez, ez detuzte sartuko, egin nika uzak eizkidea ben berri, hortan sartzeko, hartzen ari galdimaileda klubei bultzada bat emateko aurreruntz eta seguru seguru laguntza on bat izango ala eta klubei bultzada bat emango iola eman, e, az, eman leiken azkunde hontan ze Real Unionengoa oraindik margena azteko ba bideo hortan jarraitzeko bultzada txo on bat izango ala utzet Bueno, Mikel, ba, mila esker e, gurean izateagatik eta mila esker ba, sortzi urte hauetan e, gurekin izan duzun arreta, ba, arreta eta prestutasunaren gatik, benetan eskertzekoa dela, Ba, dei egin dizugun bakoitzean beti baiezkoa e, erantzutea eta esandakoa sorterik onena e, ibilbide berrian, orain oporretan deskantsatu pixkat eta eta ondo arna sartu eta beste ikuspegi batetik e, ikusi mundu aurokorrean, eta eta esandakoa animo ibilbide berrian, Mikel eta eskerrik asko? Eszkerrak zuei ondako tratuatik. laster artea.